Via llu a Marta Cailà. Via llu a Rac 1. Hem de començar la secció de Psicologia amb Santi López Villa, a qui feia molt de temps que no veiem, per cert, per aquí. Què tal, Santi? Com estàs? Doncs molt bé. Molt ah. encantat i molt content de ser aquí amb vosaltres. Nosaltres també. Recordem que el Santi López Villa és psicòleg, treballa com a consultor de recursos humans i com a coach personal i professional i és autor del llibre Resert, va ser el llibre que ens va permetre descobrir-lo. I avui parlarem amb ell d'un tema que trobem interessant que és el de les paraules tòxiques. Paraules tòxiques. Què són les paraules tòxiques, Santi? Bueno, són aquelles paraules que, d'alguna manera, no ens faciliten la vida. Mm? Eh, diem que les persones, quan eh, comencem a créixer, quan som petits i tal, comencem a percebre el món d'una forma. Eh, i aquest, aquesta forma que tenim de percebre el món doncs està molt relacionat amb les paraules que nosaltres emprem per descriure aquest món. Eh, D'aquesta manera, si nosaltres eh, comencem a parlar en termes, eh, amb una sèrie de paraules i no amb unes altres, nosaltres podem percebre el món i percebrem nosaltres mateixos d'una forma i no d'una altra. Diem que les paraules tenen capacitat per no solament descriure, sinó també per transformar eh, les coses que ens passen. Eh, què vol dir? Tradicionalment, a la psicologia, però molt tradicionalment, antigament es pensaven que les paraules només descrivien, però ens hem adonat que no només descrivien, sinó que tenen aquesta capacitat transformadora. I, clar, poden transformar per millorar o no. Clar, perquè, per exemple, una paraula tòxica, pots donar-nos algun exemple pràctic perquè la gent se'n faci una idea, eh? És molt fàcil. Eh, eh, eh, vaya paraula he començat a dir jo, també. És molt fàcil. Eh, la paraula difícil és una de les paraules que avui m'hauria agradat tractar si ens acaba donant temps. Sí, és una de les paraules més tòxiques que ens podem trobar al nostre... Difícil. Nostre, la és una paraula difícil. tòxica. Per exemple, però no, no m'agradaria que això quedés simplement en partícules sueltes. També podríem parlar de l'ús que fem d'aquestes paraules. Per exemple, si nosaltres ens acostumem a dir-li al nostre fill o al nostre company, al nostre company, imagina't, o a la nostra companya, i jo és que nosaltres tenim una relació complicada, difícil, o el tu no pots o el jo no he nascut per això, so, o... Tot això són paraules que utilitzem molt sovint i que l'únic que em fan, a part de descriure la situació, la realitat que estem vivint, també ens marca el l'horitzó i el límit d'allà fins on podrem arribar. Clar, si nosaltres, a l'hora de tomar un projecte de parella, de feina, acadèmic, eh, aquesta carrera és molt difícil. Molt difícil, Ostres. clar, estàs dient. Ostres, és que ja em diràs Però és tu... que, i si ho és... O sigui, és que si resulta que és difícil, <laughs> Però no, és que no ho has la, Jo la paraula difícil, i mira que porto anys passant consulta, eh, jo no l'he trobat en lloc, Només me la diuen les persones, només està al cap de les persones. En canvi, hi ha altres paraules que poden substituir tranquil·lament la paraula difícil que ens fan la vida molt més amable. Per exemple? Doncs, eh, mira, hi ha una persona que per resoldre un problema, eh, eh, per... Arribar una per arribar a una solució, ha de resoldre un problema. Sí. Aquesta persona està acostumada a fer coses difícils. ¿Sabes què farà? Doncs que la gestió del temps que eh, haurà de fer per arribar a solucionar aquest problema l'utilitzarà eh, per resoldre una cosa que és tremendament emocional, que és la paraula difícil. Nen, avui farem una cosa molt difícil. El nen no està preocupat en com ho solucionarem i està espantat però, com Perquè, diem clar, la paraula la difícil, difícil, apareix allà la paraula por. Igual que els jefes. Estem en una situació molt complicada. Estem en una situació molt difícil. Però, clar, tu dius que això només ho sents per boca i que, de, de, de les persones que venen a la teva consulta, però és que realment hi ha situacions que són difícils. Eh, eh, una, una empresa pot estar en una situació complicada i difícil, no? Mm, hauríem de saber canviar aquesta paraula. Però Fet, què dius? Fem l'altra proposta. Aquesta primera persona, per resoldre aquell problema, utilitzava molt de temps, molt de temps, per superar la dificultat. I després, el que li quedava, aprenia. Gestió del temps mol de desastros. Jo primer supero entre cometes, el trauma, aquesta po, aquest problema que encara potser ni sé quin és, i després lo que em queda, el trucet que el bocinet que em queda, el dedico a aprendre. Per tant, del 100% del temps que puc dedicar a aprendre quelcom nou, pues, la gran majoria amb el passo patint i el passo eh, emporuguit. Que mi una altra persona que no fa coses difícils, sinó que accepta la seva ignorància. És una paraula de molt al rendiment. No, saps què passa? És que no en tinc ni idea de resoldre aquest problema. No tinc ni idea de com resoldre la situació amb la Això nostra parella. Això no és tòxic, parella. no? Perquè ha de ser tòxic. Una persona que no sap una cosa, l'únic càmic que li queda quin és? Doncs aprendre a, a resoldre-la. I aprendre és que el com apassionant, no és que el quelcom negatiu. Difícil és un constructe psicològic que Però ens si posem dius, al cap. Però si no tinc ni idea, ara m'estic posant aquí amb un to profund, eh? Vinga, va. Però... Tu, no és una situació de... No en tinc ni idea, i, i aquí em quedo. És una situació de reconèixer que jo no en sé. Però, clar, no estàs societat avui dia, la paraula ignorància està molt mal vista, perquè vol dir que ets menys que un altre. Sí. Eh? No, nosaltres no som pas ignorants, és que és molt... Escolta, en aquell examen el vas aprovar? Mm, no. No. Ostres, i com és? És que era molt difícil. Ah, bueno, sí, era molt difícil. Yeah. Eh, o sigui, que no solament ens descriu la situació, sóc que no ens justifica el, el resultat pata, passat i el que és pitjor encara. Ens justifica que demà ho puguin tornar a fer malament. Com que, com que era difícil, ja tenim l'excusa. Deixem que li pregunti, o que pregunti, millor dit, als oients, si ells creuen que utilitzen paraules tòxiques, o ells, o les persones que estan al seu voltant. Perquè potser ens truca algú que es diu, mira, el meu fill utilitza molt aquesta expressió. Jo crec que això és una, una expressió tòxica per ell, que no li fa cap bé. 902 477 100, 902 477 100, o via lliure arroba rac1.net. Via lliure arroba rac1.net. Dir paraulotes? Bueno, això és tòxic o no? Sí, aquest... Aquesta gent que, que, hmm. que, que constantment parlen com amb agressivitat, eh però però igual no estan parlant de res agressiu, simplement que mm. tenen el costum d'utilitzar aquestes paraules. Això és tòxic o no té res a veure? Jo no tenia intenció de parlar del tema de les paraulotes, però eh, hi ha una premissa que m'agrada molt. Si una paraula eh, eh, l'hem de dir ja tòxica, que sigui perquè no sigui, perquè, no, perquè no sigui possibilista. Una paraula ens pot eh, donar possibilitats, pot ser, possible, pot ser possibilista o ens pot restringir. Eh, una paraulota... Eh, depèn com la diguis, a qui la diguis en quin moment la diguis, en quin moment la diguis pot ser possibilista, ens permet avançar aquesta paraula, aquesta expressió, aquesta frase o ens eh, permet fer tot el contrari mm. ens sesga, ens castra, ens deté clar, evidentment, les paraulotes d'alguna manera estan dissenyades per agredir a una altra persona, no? per tant, de possibilista no en té massa. A partir d'aquí, doncs... Bé, bueno, podem fer totes les filosofies que vulguem, però, evidentment, parlar amb correcció, parlar amb respecte, amb carinyo, etc Fins i tot aquelles coses que considerem que són, entre cometes, impossibles, jo crec que ens donen una visió molt possibilista de les coses. Avui estem parlant de paraules tòxiques. Si ens ho permets, fem una petita pausa per la publicitat, Vinga. Santi. I després, a veure si ens truca la gent per comentar-nos quines paraules tòxiques utilitzen en el seu dia a dia, el que passa és que és difícil, perquè com que és un concepte, clar, perquè és un concepte que potser estan descobrint ara mateix. Aleshores, fer la reflexió de exactament quines paraules tòxiques mm. utilitzos. i només hem posat l'exemple de del difícil, ah, clar, clar, clar. Eh, és complicat que la gent s'adoni. No sé eh, si pots posar abans de la publicitat algun altre exemple fet per, un llistat, fet per un donar llistat. idees. Vale, perfecte. Ara el fem després de la publicitat o ara? Com vulguis. És, és llarg, el llistat? és llarg. Tots doncs després de la publicitat, venga. Gràcies, fins a després. A Rac 1, Lliure, Marta Cailà. Esteu escoltant Via Lliura a Rac 1. Avui estem parlant de paraules tòxiques amb el Santi López Villa, que és psicòleg, treballa com a consultor de recursos humans i com a coach personal i professional i a més a més és l'autor del llibre Reset. Estem parlant de paraules tòxiques i de frases tòxiques, perquè mm. també hi ha frases tòxiques. I tant, i tant. Per exemple, dir mm, és que sempre passa el mateix, quan Correcte. hi un problema, no? Totes aquestes paraules totalitàries. Hi ha totalitàries. que ho deixa anar a la mínima, eh? Ah, sí, sí. És que sempre és igual, tu. Clara ja potser és... hem tingut un problema. Que només faltaria que la vida no tinguéssim problemes. Clar, quina és la nostra reacció? Doncs com que potser estem impotents, estem emprenyats, és que sempre passa el mateix. És que mai ho aconseguirem. És que tot és igual. És que res no serà el mateix. Clar, tot això que estem fent, no només estem descrivint què és el que ens ha succeït fins ara, sinó que estem tallant qualsevol possibilitat de que pugui ser diferent. Clar, quan diuen que tot és que això sempre és així, això sempre s'ha fet de la mateixa manera, doncs clar, aquestes paraules totalitaris, la, ens podríem preguntar segur que ha estat sempre així? Eh? Segur que mai no ha succeït d'una altra manera? Segur que res no és millor que això? Ostres, aquestes paraules tan totalitaristes fan el eh, que, que fa una paraula tòxica. Ens descriu una situació, però a la vegada ens marca un horitzó molt clar i molt limitant del que podríem arribar a fer. Una altra frase que es deixa anar amb molta facilitat és que jo sóc així. Clar. Si tu parles amb algú, no? Pots Clar. parlar sobre un punt que tu creus que, que hauria de millorar o no, no, és que jo sóc, que jo sóc sí, així, jo sóc així. ja està, eh, s'ha portat una conversa, hi havia un eh? jefe fantàstic, no? que estàvem un dia tranquil·lament al despatx i jo mai l'havia vist fer bronques ni res, tot això jo estava, treballava com a jo bueno, allà, i va fotre una bronca tremenda, tremenda, a un dels directors que teníem allà, a la fàbrica i quan vaig veure, ostres, però, el tio es va quedar molt, eh, molt avergonyit i em va dir, Santi, mira, quan va marxar el director i plorant va marxar el director eh, el, el, el meu jefe, el jefe va dir, mira, Santi és que jo sóc així, tu. Diu, però no passa res, eh? És que simplement sóc així. Clar, és una forma de justificar tranquil·lament el que ha fet. Diu, tranquil, no em posis la multa, eh? perquè jo sóc així. Eh? No i puc canviar, eh? No, puc, no, no, no, puc, no ho podia fer altra manera, però també t'estic dient... I penso continuar sent així perquè sóc així. Vull dir, és una forma de justificar tant el passat com el present, com el que acabes de fer ara, i dir i déjame hacer esto que voy a hacer... Porque... Però i aleshores canviar aquesta persona? Vull dir, si ella ja, ja té aquesta sentència, això és complicadíssim. No? Sí, sí, i m'agrada que diguis complicadíssim i no diguis difícil. Menys eh, mal. Perquè és un primer pas. <risos> Pensa que nosaltres no utilitzem moltes paraules, utilitzem molt poquetes. I des de la, des vols, la... vols dir que utilitzem poquetes? Molt poquetes. Mira, una de, un dels exercicis que faig en fàbriques o oficines quan entro a fer temes de millora de clima laboral és col·locar la gravadora durant mitja horeta en espais públics on la gent està treballant, està dialogant, logan, està parlant, etc. Després introduïm totes aquestes paraules, frases amb una base, eh, amb un access i ens adonem que pa, pràcticament tothom diu el mateix, les mateixes partícules, mateixes expressions... Clar, una forma fantàstica de poder canviar aquest clima, una de les zones fantàstiques, és començar a posar en qüestió aquestes paraules tan tòxiques, tan restrictives, tan agressives, gens possibilistes, etc. I què passa? Que nosaltres, quan comencem a parlar d'una altra manera, necessàriament pensem d'una altra manera i fins i tot podem estimar i sentir d'una altra manera. I a la llarga podem acabar sent d'una altra manera. Aquesta és la trilogia. Paraules, possible, eh? pensament... Sí. Mm. que sembla increïble que canviar unes paraules puguis arribar a canviar la teva manera de ser I tant, i però tant. és un primer pas importantíssim sí, sí de fet tenim una, una història fantàstica que parlen aquests termes No que havia, és un conte d'aquells hi havia tres granotetes ficades amb un pou i no podia sortir perquè era massa alt i des de fora no, no feien més que i los a pugeu, pugeu, fins que els de dalt i, i elles intentant però per més que saltaven no podien i els fins, al, al final es van Uh, es van venir avall i van començar bueno, deixeu estar eh, és, és difícil, no podreu eh, eh, heu d'acceptar que heu de morir aquí baix no cal que en continueu i al final les anemtotes es van anar ho van anar deixant i es van anar morint Accepteu una una que va continuar saltant sense parar, sense parar. I des d'ara encara li es escolta'm, però para, para, que no veus que és que, impossible? Que és impossible no? Diu, mor dignament, acaba, deixa-ho estar. I fins, mira, no sé què va passar, però es va lliscar amb una pedreta baix de tot el pou i de pura potra va sortir del forat. Eh, I ostres, diu, sort, sort que, eh, que ha sortit. Que li ha... I com és això? És que resulta que la pobra granota era sorda. Fixa't. <laughs> paraules I tòxiques. Clar, eh? No es va enfonsar. No tenim aquí a, a la Marta, a, perquè ella està molt pendent dels mails que rebem mm -hmm. i també tenim trucades de, de gent que ens vol comentar paraules tòxiques. Miga Marta, primer el mail. És un mail de la Yolanda. Diu, a la meva família donen un grau elevat d'alerta davant tot. Si algú ha al el metge, si un nen està malalt o si ens toca fer una conferència, sempre diem, això és un roll, no puc més, estic cansat, això és molt complicat. Com podem canviar? Ho hem de viure tot amb la mateixa intensitat? Clar, més quan s'agafa aquest costum dintre d'una família, perquè, clar, com a paraules tòxiques intoxiquen clar. els altres. Vull dir, clar, és clar. contagiós. Clar, clar, les nostres paraules no solament defineixen quin concepte tindré de mi i quines possibilitats tindré jo a la vida, sinó que estan definint constantment quin tipus de relació tindré clar. amb la persona que tinc al costat. I com ho canvies si tota la família està intoxicada? <laughs> Bé, un primer pas és potser pensar, potser encara no ho sé però podria aprendre. Hi ha el que diem els cicles del jo. El verb s potser és dels més importants que tenim el llenguatge de qualsevol idioma, de qualsevol país, eh, i ens marca constantment el més important. Què soc jo? Eh, el cicle és el següent, de sis passos. Fixeu-vos que curiós. És un, un silogisme. Eh, jo... Soc tímid, imagina't, eh? sí. jo, soc, jo soc tímid, o jo no podré mai aprovar... No, no se'm donen bé les mates, jo sóc tímid. Em trobo davant una situació en què hi ha un grup de gent prou interessant. Punt número 3, ostres, vaig intentar conèixer aquesta gent. Però clar, la vida té aquestes coses, que no sempre surto tot, tot superar surt la primera. quart, quart, quart part, eh, quart, quart, eh, eh, Quarta part diu, ostres, potser no podré. Per què? Perquè, Perquè jo sóc tímid. I es tanca cicle. I ja està. Ja està, no hi ha més. I tornem a començar. El jo sóc... Com podríem desfer aquest cicle? En el punt 3 i 4. Jo sóc tímid, jo he estat tímid fins ara. Però ho podria ser que a Clar. partir d'ara fos una altra manera. Això és una forma de molt nivell, o sigui, però de molt, molt nivell, per poder desarticular els cicles del jo sóc. Vinga, saludem a... al Joan Carles. Joan Carles... <sí> Hola, què hi ha? Hola, bon dia. Bon dia. Mira, em sap molt greu portatge de a demanar brevetat perquè se'ns ha tirat sí, el temps a sobre, no, no. Joan Carles, t'escoltem. Jo si no deixes, si la paraula nunca, en castellà o mai sí. en català, es consideraria una paraula tòxica, perquè un psicòleg em va dir alguna cosa fa una vegada, que no es pot dir de jo no em esto, jo no esto. Es podria considerar tòxic, també, això? Bé, bueno, a mi no m'agradaria dir... Aquesta paraula és estrictament tòxica, però la forma que tenim de utilitzar la sí que ho pot ser. Pensa ah, que no, mai... Sí la paraula mai ens està dient d'alguna manera que mai, o sigui que realment estem tallant totes les possibilitats de que aquest nen algun dia pugui Clar. aprovar aquestes matemàtiques, simplement això Clar, si jo, jo és que a mi mai se m'han donat bé les mates, que vol dir? Pues mai no és només d'ara i d'ahir, mai és, és a, afecta el futur, és per sempre. vull dir que siguem més progressistes amb les paraules, siguem més possibilistes moltes gràcies, eh? Gràcies Joan Carles de una abraçada, adeu-siau veig que hi ha més trucades i també més mails, Marta, pues que ens queden 25 segons per acabar. <laughs> Amb la qual cosa em sap greu, eh? Perquè no sé si deixem penjada molta gent. Sí, diu la Cristina. Dediquem uns minutets més a la propera hora a aquest tema. Uns minutets. Només uns minuts. Ho fem això. Vinga, ara notícies i, si sí, ens ho permets, es que, et quedes res. Dos o tres minuts per atendre Perfecte, les tocades encantat. i els vells que hem rebut. Vinga. Gràcies. RAC 1. Tots som u. Avui estem parlant de paraules tòxiques amb Santi López Villa, psicòleg i coach personal i professional. I com que hi ha hagut tantes trucades... És veritat, la Cristina diu, escolta més que ha estat començar i vinga, vinga, vinga, vinga. Hem dit, home, allarguem una miqueta l'espai perquè hem deixat penjada molta gent. Aleshores, el que farem a continuació serà parlar amb alguns oients, però abans tu, Santi, volies... Citar uns oients Sí, uns oients que ens venen seguint des de fa molt de temps aquesta secció i que avui doncs, eh, doncs, per sorpreses i gràcies estan visquent aquest programa des de l'hospital eh, doncs, el Borja i la seva família eh, que bueno, doncs, molts ànims des d'aquí i que, bueno, que el valor de la paraula doncs, sigui, sigui, un, sigui un bon pretext per animar-los i per dir que no hi ha una sola nit sense salva Mm -hmm. no, molt bé, doncs queda feta aquesta salutació per a aquests oients que ens escolten des de l'Hospital Clínic Ara saludem la Vicky, Vicky Hola, bon dia. bon dia Bon dia, Vicky, tu diràs Mira, jo el que volia comentar-te és que tinc la meva filla que té 20 anys sí. que té, té més d'ansietat i és una persona que quan algú s'ha d'enfrontar, sigui el que sigui, però per coses molt senzilles eh, el primer que li surt, mm. no puc i tu dius, home, però pensa que això, li fan reflexions, que el millor és, és que és una cosa bàsica i senzilla. No, no puc. Clar. I, I es bloqueja, no sé mai, clar. Desblo... No sé com desbloquejar-ho. És que és terrible. Perquè llavors si mm. insisteixes massa, ja ens et diu, oh, que tu veus molt fàcil, o... Ja pens, està, explica. Es clar, sí, sí. clar, clar. Tu veus... és que és difícil. Que és Mol com complicat molt. Com i una mica el que deia un oient que per correu enviava que la família sí. és tòxica de per si, a mi em passa mateix a la família sempre passa qualsevol cosa oh, tot és un drama, tot serà claro. terrible tot anirà malament, i llavors jo que no soc teixins és que tu no li dones importància a les coses, claro. és que no les valores o sigui, en comptes a veure com ha continuat sí, sí, Home, sí, sí. Com, això costa eh, perquè vas a contracorrent ah, bé, bueno, no, només una qüestió jo crec que les persones que d'entrada utilitzar per paraules tòxiques, és perquè estem atrapades per una emoció que es diu por. Eh, Aleshores, quan apareix la por per ai, doncs el no, la nostra ment ja se les arregla per poder justificar l'immobilisme i el no haver de fer un pas, perquè fins i tot fer un pas per sortir de la por ens fa por. Eh, hi ha, hi ha I aleshores, però quan la seva filla de 20 anys li mm. diu això del no puc, bueno, eh, què fas aquí? Qualsevol procés de coach està basat en una cosa meravellosa, que és l'acompanyament. Eh, les persones les, les hem d'acompanyar i no cal enfrontar-nos amb ella. Això, yeah. primera part, i canviem confrontació per la paraula acompanyament". acompanyament. Són dues actituds molt diferents. I en qualsevol cas, quan parlem de les paraules, podríem parlar molt eh, d'aquests casos i de moltes variables, però parlant de les paraules, podríem donar un to de present a les paraules. Què vol dir? Que el jo no puc, bé, filla... Diu, pot ser que no hagis pogut fins ara. però no vol dir que a partir d'ara no podria ser que sí que poguessis. Ah, no puguem bon clar i aquest plantejament no ho l'has de dir una vegada. Has de ser molt, molt insistent, tan insistent com ella t'insisteix jo no puc. Ei perdona, Val. que eres, ets adivina tu, ets repel, Diu perquè, clar, o sigui, no, jo no puc, jo no puc Home, és que si no, no estaries aquí, estaries guanyant-te la vida no. d'endevinador del futur. Nosaltres no endevinem no el futur. No és no? Sí, eh, hem de donar un temps, o sigui, un valor de present. No, perdona, diu, aclarim. I ni ha estat sempre, ni ha estat mai. I en qualsevol cas ha estat fins ara. Però això no vol dir que no pugui ser. Que no pugui futur, ser eh? això, I això, disco ratllado. A repetir, a repetir. Perquè vulguis que no, allò va entrant, clar. Això va entrant, eh? va calant. Eh? Eh? De la mateixa manera va que ha entrat el Joan no Apuc. Eh? Ah, exacte. Doncs Vicky, molta sort. Moltes gràcies. Eh? Gràcies Una a vosaltres. Felicitats, com sempre, pel programa. Gràcies, Vicky. Un Punt petó. Un petó. Eh? Gràcies. Adéu-siau. Adéu, adéu. adéu. Saludem a continuació la Mercè. Mercè, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Tu, vinga, t'ho diràs. Mira, una de les coses per mi que uf, que trobo molt desagradable és lo típic quan expliques un problema i et diuen, si jo ja ho sabia, si ja t'ho deia jo. No. Uf, que mira que és fàcil deixar anar això, clar. És molt fàcil. L'altre ho deixa anar clar. i ja està. Claro, I si expliques un problema i explicas que la persona t'escolti i, i et doni, no una solució, però que ti... No, si jo ja ho sabia, què m'has de dir a mi? Hòstia, doncs pues, pues no explico rei, sobretot quan bueno, això t'ho fa la parella, això Clar. és, vamos. Clar, però això també s'educa, eh? Vull dir, s'educa i es reeduca. Escolta'm, carinyo, eh, jo entenc Clar. que no sapiguem sortir-nos d'aquesta situació. Pot que Clar. no ho haguem fet del tot bé, però això no vol Clar. dir que no ho puguem aprendre. Clar. Eh? Vull dir que... Una parella, precisament, parella. una de les coses que pot donar més punys, més feeling, és precisament eh, obrir camins que no s'han recorregut fins ara, com parella. va succeir quan ens van conèixer. I això Però és res. Però que passa, que quan, quan, quan sents aquestes contestes, acabes per no explicar res. Clar. Eh, clar. I bueno, per què t'he d'explicar res si l'únic que sentiré són reproches? Doncs pues callo i punt. Eh, clar, la història seria la mateixa. Eh? Vull dir, no es tracta d'enfrontar-nos aquests comentaris, sinó de desarticular-los, donant-li, per exemple, en aquest cas, un to de present i després pensar que les paraules semblen que siguin gratis com que, oh, i tant, i tant. però no són gratis en absolut, tenen un valor molt gran i la responsabilitat que hi ha darrere de qualsevol paraula és molt gran, perquè no solament descrivim l'altre, sinó li estem dient què pot ser i fins a on pot arribar per tant, eh, quan trobis en situacions aquestes, generalment parlant intenta no confrontar, no buscar la confrontació ni l'enfrontament, sinó buscar la desarticulació eh, ca, carinyosa. Eh? Dic, bueno, però potser això ha estat així fins ara, però podria ser que avui ho poguessin fer d'una altra manera. D'acord, Mercè. Mm. És, és un bé. hàbit, és un hàbit, eh? S'ha sí, de, de practicar, eh? s'ha de, de practicar i entrenar. Doncs vinga, una abraçada, Mercè. Mm -hmm. Adéu-siau. Hi havia moltes més trucades, eh? bueno. el que passa que el que no podem fer és continuar esgarrapant minuts perquè si no la resta de les seccions... Bueno, que com sempre, previsos... fem un acull d'apunts, els pengem al web i si algú se'ls vol descarrega, són apunts que els, són els mateixos que hem utilitzat per al programa. Com, eh? A, Com, a eh? A trobareu, de, eh, A recert.com trobareu tot de el d'avui eh? desenvolupat. Sí, no, tranquil·lo, no però <laughs> A partir de demà del dimarts ho trobareu, que és la, el, el blog del Santi López Villa. Doncs, un plaer, com sempre, Santi, fins I, la propera. I, I escolta'm, que les vostres paraules són paraules molt possibilistes. Escolta'm, i... a nosaltres, a més, ens escolta molta gent. I ens escolta molta gent. Que hem de fer... Per, que hem de, molt de per tenir aquesta, tòxiques, aquesta eh? audiència que teniu, segur que són paraules gens tòxiques i molt possibilistes. Gràcies, Santi, un adéu A vosaltres, salut.